Nies in Afrikaans Goeiemorgen en hartelijk welkom by SLK Radio My naam is Corrie met vandagse Nies om 8 Eers paar noodberichte By Pieter Maritsburg is die pad toegemaak protesteerders brandbande en gooi klippen na motoriste Gebruik asgeblief alternatiewe routes, dit is by die Idenweil weg. In derban is daar protes acties als boom en glas, oor die pad gesit, na die pad in die richting van die Prins Museeheni Hospital, die plat is geblokkeer. Krui een alternatieve route as jy na Prins Museeheni Hospital gaan. Pieter Maritsburg is daar protes actie op die Idenweil die pad is geblokkeer daar oos landen die Amalinda myn pad na nou by die dierevereniging of die SPCI die pad is daar gesluit ook as gevoel van prioriteesaksies wat daar plaas vind wees versichtig in die omlaasie area, daar is skiedreig rapporteer en daar is ook prioriteesaksies aan die gang by die R75 in Eitenau, op die Eitenau gepad in Gauteng is die pad gesluit na die Westel Universiteit as gevolg van protes acties. Daar is ook bande wat gebrand word vir my asblief die R57 die Eitenau gepad na by die Westel Universiteit. Wees maar versichtig in die areas kry alternatieve routes as jy dit kan wees veilig. Denise, die Universiteit van Kaapstadse Klimaatsverandering, Reaksieplan C, dringende stappen maar nou geneem word om die invloed van klimaatsverandering in landbouw te beperk. Die Universiteit het die Reaksieplan ontwikkeld in samenwerking met die Weeskaapsregering. Dit volgt na 20 maandese beplanning en samensprekings met rolspelers oor hoe om die bedreiging van droogtes, oorstromings en hittegehobe te hanteer en naafvoerser Stefanie Mietli sê die plan sal die landbouwsektor meer veerkrachtig maak. Die president van Agriweeskap, Korn, Kornie Swart, sê dele van die plan word reeds dier boere gebruik. Die ANC, die jongste ontwikkeling in die nationale vergadering wat geleid het door die verwijdering van EFFLPS, skerp veroordeel. Die EFF het luidrugte geraak voordat president Jacob Zuma begin het om sy parlement, parlementaire verhaal te beantwoord. Die LPS in het nie onder onsies met die veiligheidsambtenare buiten die nationale vergadering betrokken geraak en parlementaire eindom is beskadig. Een woordvoeder van die ANC-kakus, Meloto Motapu, sê hulle hoop dat die parlement strafrechtelijke klagd is die die EFF oor vandalisme gaan indien. Twee mynwerkers van Impala Platinumse myn in Rissenburg word nou na ‘n rotstorting vermis. Inplats het die rotstorting gisteroogend in ‘n verklaring bevestig. Een woordvoeder van Inplats, Johan Teron, sê, is soektoegers aan die gang om die vermiste mynwerkers op te spoor. Twee kinders het in die Batu woongebied in Bloemfduin doodgebrand. Die politie het hulle 26-jarige maan hegnis geneem op aanklachte van brandstichting en kinderverwaarloosing. Die politie wootvoeder Ekubeng Lobie sê die kinders het doodgebrand in hulle geheerde kamer in een achterplaas in die gebied. Die Sout-Afrikaanse Nationale Weermacht is geloof vir hanteering van bewerings van seksuele teistering ten sy lede wat vir die verenigde nazies sy vredesmacht werk. Die VN het inlichting bekendgemaak oor seksuele wengedrag onder sy personeel. 44 nieuwe aanklachtewel van 29 in die Centraal Afrikaanse Republiek en 7 in, in die Demokratische Republiek van die Congo voorgekom het, is aangemeld. Een VN woordvoerder sê, sy het Afrikaanse besluit om krijgsrade in die DRK te hou, kan gerust nagevolg word. Dit sal slagoffers en die gemeenskap toegang tot gerechtigheid gee. Een 33-jarige man van Kahalitsa, wat van meer as 20 klagte van verkrachting aangeklaan word, sal na verwachting vandag in die Bijlwe landers overskyn. Sikang Geelie Mki is vredewijk by sy werk in Epping vastgetrek. Die nationale vervolgingsgezag beweer dat hy dier DNS met 23 verkrachtingszake in Deft in Khalidja verbind kan word. in inhechtingsname kom na 5 jaar lang onderzoek. Wereld en streeksleiders wat in Wene vergader om die geweld in Syrie te bespreek sy die in een van die skietstilstand kan weer volskalse oorlog ontketen. Hulle waarskiet dat gereelde oortreders van die skietstilstand daarvan uitgesluit kan word die internationale gemeenskap poog om die skitstilstand en ‘ een meer omvattende ooreenkomst te verander. Hulle wil ook sien dat die oppositie weer deel neem aan onderhandelings in Oostenrijk. Dit is die einde van veroogends in Niespolitien een paar handelslitsen voor ons bij die in die land kom. jaar stelwerk aan jou huis of bezigheid enige area en goudting sikkel jy met geëte afvoerpijpe stormwaterpijpe rioolpijpe by winkels of wil jy jou met op optolie commercieel of industrieel nie sikkel nie ICS Specialist tot jou redding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 Het jy alweer met die melk machine gespeeld? Nee man, die kracht is af. Jy maas hoek op jy cellfoon. Nee man, hier die nee, verdonde syne. Weet. Dit was dit ding wat jy kon ontstaat, man. Dit is USL Service in South Africa. So die ouwens, die zero downtime. Die beste dienst, 24 uur. Ek sê jy, is die DJ, die eie radiostasie, kontak hulle. Die kracht kan maar afgaan, luk sy nie, alles is veilig. Van die stad af en ek is van die, sê, die plaas af. Maar nou met die land wat soos kaars is, wat moet ek, ek doen, nou hoor maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so'n twee straten af. En ek sê jou, ek gaan neder te in die dorp, nou hoor ek maar die dier term, kryf jou DSL services, en ek gaan jou eindhoud. Soek jy na een daksel vir jou poekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie. Ga na www.maakie.com Sluit vandag aan. Dis pinnig, makkelijk en heel gratis om aan te sluit. Voltooi jou profiel. Vertel ons omtrend jouself en wat jy opsoek is na in een pasmaat Laai een foto op.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 en neem die eerste drieën dier lede waarvan jy jou te kontak. Die belangrijkste van alles, geniet jou self die ontdekkingsreis om jou perfecte pasma te vind, terwijl jy hoopelik levenslange vriende padlangs maak. Vir meer inlichting, besoek ons gereelde vraag of artikelblad zijn. Voel gekoester en gelukkig, Het is makkelijk en gratis by maagie.com plaas geris die gratis advertentie of aankondiging op www.v.co.za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 vir medische of hospitaalfonds betaalfonds online nou by Medsjoer.co.za Neem slechts een paar secondes om die vormpie in te vul By Medsjoer.co.za verstaan ons die belangrikheid daarvan om medische dekking te alle tyde te hee of jy werk het of nie En ons het so makkelijk soos 1, 2, 3 gemaakt Medsjoer ben pensio.z glo medische fondse en gezondheid moet makkelijk wees, bekostigbaar en toegankelijk alle wens word gebruik om SAIK te steen, dit kost niks om die vormpie in te vul nie ga na www.medical koppelteken uit .net so makkelijk is 1, 2, 3 Weerman, Weerman, wat sê jou verslag? Is dit er een of zonskijn vandag? Die temperatuur vandag vir die hoofdcentra in die land soos die Ries de Verkantse Weerbureau. Warmbad, gedeeltelik bevolk en warm met met een minimum van 28 en een maximum van 36. Nelspreid, gedeeltelik bevolk met een minimum van 10, en een maximum van 26. Pretoria, mooi weer met een minimum van 11, en een maximum van 23. Johannesburg, gedeeltelik bewolk, met een minimum van 10, en een maximum van 20. Vereniging, mooi weer met een minimum van 11, en een maximum van 24. Bloemfontein, Mooi weer met een minimum van 11 en een maximum van 21. Durban, mooi weer met 'n minimum van 18 en een maximum van 27. Ristenburg, mooi weer met een minimum van 11 en een maximum van 24. Ooslanden, mooi weer en warm met een minimum van 12 en een maximum van 32. Kaapstad, bevolk met lichte reen en een minimum van 14 en een maximum van 18. Eppington, mooi weer met ’n minimum van 16 en een maximum van 28. Sutherland, bevolk met een minimum van 3 en een maximum van 19. Port Elizabeth mooi weer met een minimum van 16 en een maximum van 30. Dit is die einde van volgens die Nes en Weerbrug. Net vinnig weer die areas om te vermaai. Die Mankusutu hoeweg is daar een protest actie na by die eksekte voetel in die Weerseksie. Vermaai soblief die area en gebruik alternatieve routes. In Pieter Maritsburg die M70 of die Edenwell weg is toegemaak daar is protesteerders wat banden brand en klippe motoriste gooi gebruik alternatiewe routes daar in derban is daar een protesteakse in die richting van die Prins, Prins Mishihenehospital daar is bome en glas oor die pad gesit en die plaatpad word geblokkeer gebruik ook alternatiewe route in die richting van Prins Mishihenehospital en Pieter Meritsburg, so ek sê, is die hoofweg die M70 a area wat jy moet vir my. Oes London, die Amelinda Mainweg na by die diervereniging, is ook toe as gevolg van die protes aksie daar. Wees ook voorzichtig in die Moulasie area, daar is die skietraai gerapporteer en as protes opties wat aan die gebere is. Die R57 die uitenaal gepad is stuur na by die Wistel Universiteit in Gauteng as gevolg van proties acties, daar word banden gebrand vir my die area daar. Soek maar eder alternatieve routes in plaas daarvan om jou leven gevaar te stel. Ons mag dag noodbrugte die die loop van die dag uitsaai, stuur ook gerust jou niesen inlichting van belang in jou area vir ons, In indien jy een program wil aanbied en ’n ekstra gehalkie wil verdien, kontak ons by ons e-post adres niesby shikradio.com Indien jy ook bezig het vir adverteer op SHik Radio, ons het ‘n speciale aanbieding vir juni maand op die aan die gang, hou ons Facebookblad doop en kontak ons by niesby shikradio.com En Indien jy een volksvraag bezigheid het, maak gerust gebruik van ons webwerf www.v.co.za, gaan plaas jou advertentie gratis daar. Ons de klidskammer op webwerf, wat die radio ook speel, klik op die skakelkie, op die advertentie en hy vet jou direct na die webwerf toe, waar hy kan gesels met medelijsterars of met die omroepers op die licht. Ons het tans nies een weerberichte weeksta, 8 uur sorgens, om 1 uur in die middag weeksta, het ons ons kinderhoekie met ons bak en proeprogram, waar jy recept en wenke kan uitdeel, stierf ons jy recept en wenke om oor die licht te deel. Neem deel geselsbekleedskamer en onthou diese platform vir ons mense om gratis te gebruik. Maandag aande het ons ons bosoorlog reeks, dinsdag aande ons akteerde program oor die geskiednis van ons volk, woensdag aande het ons ons akteerde brokies in die nies, en donderaande ons splinternieuwe program vir versoeken met Pieter van Seil met sy hoes het of haes het program. Steer vir hom jou boodskapies en jou muziekjese en Pieter sal vir jou jou boodskapies oor die licht uitsaai, en ook die liekie van jou kees speel, en as hy nie die liekie het nie, waarborg hy dat hy hom sal soek. Vrijdag aand om 8, het ons, ons programfonds enkeloop, en dis soek jou dags of jou boekie, in saamwerking met magie.com Neem deel, ons help jou soek vir die speciale levensmaat, oor die lig met maatjie.com Stuur ook jou epose van my met jou persoonlike jou stokpertjies en 'n beskrywing van jouself en waarna jy op soek is in 'n lewensmaat en ek sa dit oor die lig uit. Ek help jou soek. Epose 3 is nie by isaikradio.com. Salter dan aan dit ons ons musiekmandjie om 7:00 nmiddag met DJ Elkie dit is so 'n lekker, hy speel so 10 tot 12 lekkies, waar in woorde versteek is, met a leidraad, en jy moet a sekere woord, of a sekere letter van daie woord vat, om aan die einde van die spielekie, a naam, of a plek, of a dorp te vorm, en dit is groot pret. Jy kan samenspeel op ons kleedskamer, waar DJ Elkem jou kan gesels, terwijl hy die leidraad speel, jy kan jou antwoord op die leidraad vondag hier en hy sal vir of hier recht of verkeerd is. En dan het ons een wiener die laatste paar muziekmaantjes gehad, het denk is die laatste drie, het met lijn gereiding van Johannesburg gewien, en sy het allemaal uitgedaai dag om hierdie zaterdagavond haar te wien, en te kyk of jy vinniger as sy die antwoorde kan geën. Sondag aand om het ons tegenskloote Jan Diederiks en Willem die ouwe man van Boervolk Radio met hulle uitleg oor die Boervolk. Jy kan ook vraag, vraag en saamgesels op ons kleedskamer. Die laaste drie sondag het ons nie die program uitgesaai nie as gevolg van paar technische probleme met tegens die rekenaar. Maar hooplik slid hierdie vrijdag aan. Ja, my Sondag aand uitgesorteer wees, skakel in geselsbyekletskommer met medeleiestraers met Janis en Jan wat ook dan jou mening sal noem oor die lig. Hou ons Facebook bladsy dop vir ons programme. Ons kondig dit elke dag daar aan so voor die programme en neem deel. So ek sê, dit is 'n platform vir ons mense, ons volk help ons ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. So groot ek tot een uur met ons kinderhoekie en die bak en proeprogram. Ek speel Anton Myburg se boer en sy roer en lekker oogend verder, tot ziens. Johan jou hand op die ploeg En die zon sal jy svoeg die boer en sy roe nooit moeg Wan die boer en sy roe nooit moeg om te ploeg As hy staan, staan hy as een rots Sit jy ket en soms hy taal Jy jou kom Los sy grond Jy speel met die bom Se long Hoor maar voor boere sien En iemand man sal jou Grond kom neem Want die boer en sy roer word nooit moeg Want die boer en sy word nooit moeg om te ploeg. As hy staan, staan hy sterke rasse rots Sit jy kind en taal Sal die duivel jou Los sy grond speel met o'n bondse land. Land jou mis, stel jou be jy hoef geen onheil te vrees, van die boer en sy word nooit moeg En die moer en sy roer word nooit moe van te pluk As hy staan, sal hy sterker as die lods Sit die eikend en soms sy taal, sal die tegel jou ophou Laas sy grond, die speel met de bondse met sy inhoog op die vee, en sy hand op sy geweer, waar die boer en sy roe nooit moed. Want die boer en sy roe nooit moed om te poed, as hy staan, staan hy sterkere. bon so long.